God dag alle sammen. Velkommen tilbage til podcasten, som I garanteret har savnet lige så meget, som vi har savnet at lave den. Vi snakker selvfølgelig om apropos gametest. Vi er nået til episode 17. Det er tomandshold igen, fordi på den anden side af Skype har jeg den forunderlige... Kasper Lykke. Ja, der var den. Og jeg er selvfølgelig jeres anden vært, Christian Holm. Så vi har Holmånd og Lykke her. Og hvad vi ikke har her, det er en hofmonster. Så vi savner vores hostmaster, men desværre så er han smuttet til de varme lande og taget alle apropos GameTest-pengene med ham. Så ikke kan nok forvente en, en retssag, uh, vi snart skal starte op her, fordi vi har tænkt os at sagsøge om. Ja, selvfølgelig. Så det eneste rigtige at gøre. Eneste rigtige at gøre. Vi så ikke at, at nogen anden udvej. Men nok om de dårlige nyheder. Jeg tænkte, at jeg vil komme med en lille... Public Service Announcement her er til at starte med. Fordi, at hvis I går ind på Steam lige nu, om det I så er unge gamere, eller I er voksne og børn, så synes jeg, at I skal lægge mærke til de Disney-spil, der er blevet lagt ind på Steam. Der er nemlig over 20 styk blevet lagt derind. Og der har vi simpelthen alt fra øh, Pixar's øh, cars spillene. Vi har Alice in Wonderland, og vi har Toy Story-spil. Og så har vi så også nogle øh, lidt mere... Øh, hvad skal vi sige, vidderligt acceptable for alle, for alle gamer, der er ude, sådan noget som Pure og Split Second, og måske endda øh, Tron Evolution-spil, som vist også var ganske fint, når man tager alting i betragtning Så mm. jeg ved ikke, med jeg er, men der er i hvert fald et par, jeg lige skal have der, fordi jeg øh, synes, det, der er et par gode Disney-spil, og jeg kan godt lide at bruge min Steam-platform, så Et a done deal. Ja, det jeg synes jeg er spændende, at lige pludselig bare kommer en kæmpe bundle ind med det. Det er sgu ja. en glæde, glædelig overraskelse, må jeg sige. Ja. Øh, lige ud af det blå. Det havde jeg sgu ikke lige forventet. Men øh, det kan være, at jeg bliver et par håndøger, øh, hvad skal man sige, fattigere og et par Disney-spillerier. Så, ja. så burde alt være vel i denne verden. Ja, når det er Disney, så kan det vel ikke gå helt galt. Mm -hmm. Eller okay. Childhood okay. memories, that's all. Kør kører bare på childhood memories Lige for okay. godt det gør Egentlig er jeg spillet lige meget. Selvfølgelig Der er noget til voksne og børn Ja Men øhm, Altså Noget der måske ikke er så meget til børn mm. Videospil <laughs> Ja generelt det, sådan, det hører vi jo i nyhederne konstant ja, ja. Men et uh, specielt videospil Der måske ikke lige er det du skal give til dine børn Det er Hotline Miami 2 Uff Wrong number er it Der er, <laughs> der er en, en selv, der skal laves om nu Øhm, det var jo øh, sat til at komme ud her den 3. kvartal i 2014. Ja. Øh, det bliver skubbet Uf. til slutningen af 2014 eller tidligt i 2015. Oh shit. Øh, der skal lige nogle øh, sidste tweaks og lidt, øh, lidt polish. Ja. Øh, skriver de på deres officielle Twitter. Ja. Så ja, for, for os der. Og dem, der har spillet Hotline Miami, de har nok set frem til Hotline Miami 2. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Øh, jeg tror ligegyldigt hvordan man egentlig... Om, hvordan man havde det med det, tror jeg, de fleste er enige om, at det er et godt spil. Et sjovt ja. spil. Det er og, det. Og meget interessant og fascinerende, selv til den dag i dag. Ja, altså... Vil sige. Det det var uden tvivl interessant. Mm -hmm. øhm, og, altså... Det var måske sådan den sådan lidt ja hvad kan man sige del af det det var måske ikke lige så meget det fangede ikke lige så meget mig nej men altså gameplayet var fantastisk mm -hmm. altså det, det fangede mig og jeg spillede det igennem altså på en nat, fordi ja. jeg, kunne, jeg kunne ikke slippe det ja det, det fungerer på så mange planer det ja. glemmerne glemmerne så det. Det, det er måske man kan måske sige det er ikke rigtigt et spil der behøver en efterfølger, udover man egentlig bare gerne vil have mere af det, fordi det er så ja. godt jo. Men efterfølgerne det bliver man desværre nødt til at vente lidt på. Det har været meget usikkert. Jeg, jeg ved i hvert fald, at jeg har holdt meget øje med, hvornår kommer de ud med en nøjagtig udgivelsesdato. Men ak, det, det er lidt uvist sent eller tidligt næste år. Ja, de er hmm. stadig ikke kommet ud med det. Så. Ja. Men det kunne man jo måske allerede... Sådan, uh rent lidt ud, når de ingen gang Nu, nu er vi mere eller mindre i tredje kvartal, er vi ikke? Jo, det er, vi er der. We've <laughs> ja. arrived at nu, no hotline Miami 2 inside. Og der stadig kom nogen dato, så Nej. det var måske ikke så overraskende, at det kom. Det er det, Men det er ikke på, at det selvfølgelig er lidt, lidt en skam. Vi må ja. vente lidt endnu. Det er sgu rigtig øh, rigtig træls. Og noget andet, som desværre også er en lidt uheldig rapportage og en rigtig træls nyhed, det er øh, en mere, skal sige, Der bliver talt noget mere om det her Battlefield 4 Premium Edition. Lad os bare sige det sådan, hvor det simpelthen er sådan en bundle af PlayStation nej, ikke Playstation, af, af Battlefield 4 øh, 4's øh, der Premium Membership, som førhen kostede 50 dollars, og så, så kom det så komme i en pakke og koste 60 dollars. Hvor det simpelthen giver, der alle de her premium goodies med, øh, du får singleplayer øh, spillet og multiplayer only og så har det alle de her expansions, der er fem expansions til Battlefield 4, ja jeg ved det godt, det er også fløjt mig hen over hovedet, men det er der simpelthen, og der er bonus Battlefield 4 gold battle packs, og du har større prioritet, øh, i øh, server queues, når du ligesom er premium member, så er der også nogle fordele der. Og det, det kommer selvfølgelig ud på alle de der platforme man kunne tænke sig. Men det desværre ikke lige Xbox 360'en. Hvilket er lidt mærkeligt, så jo, Xbox... Eller Xbox One, PS4, PS3 og PC, jo jo, Battlefield 4 Premium Edition, den skal I nok få. Men Xbox 360, det kan ikke lade sig gøre, og den... Den øh, umiddelbare statement, den øh, nævner slet ikke nogen Xbox 360, og så er øh, nyhedssiderne, eller dems, øh, hvad skal man sige, de sites, som fik nyheden, de har været, så været ude og spørge om en kommentar til det her, sådan, kan, kan I klargøre lidt, hvad der foregår her, og så har I øh, så været ude at sige, at og jeg citerer her, Battlefield, Battlefield 4 Premium Edition kommer ikke til Xbox 360 på grund af tekniske øh, begrænsninger. Hæ? Så det er rigtig ærgerligt. Og jeg er sikker på, at konsolkrig-snakken kan fortsætte på grund af sådan en lille ting oh. her, som kom ind fra sidelinjen. Og det er sgu rigtig underligt, må jeg sige. Okay. Det, det er måske ikke lige de nyheder, I har brug for efter, hvordan de skal takle den her mangel på player trust, de også har snakket om. Og... Hotline, nej, Hotline, undskyld, <laughs> Battlefield Hardline, det ja. er jo også på vej, så det, de er ikke få heldige med deres Battlefield-markedsføring, øh, øh, kan man sige. <laughs> så, er det... Altså godt, godt nok kan man sige, at der er mange, der har problemer med EA, og jeg er da heller ikke særlig stor fan af EA, men det er med næsten også synd at sidde og kigge på, hvordan de gang på gang, bare har nogle små fejl, og mangler hister her, med deres spil, eller, hvor de må komme ud, og bide det sure æble, og sådan en sige, vi beklager rigtig meget, men, det her, det kan vi ikke lige få til at virke, så, undskyld. <laughs> er <laughs> det, ærigt. jeg synes også, det, det virker, Jamen igen, som en, kæmpe fejl, fra deres side, at, mm. altså, det er jo ikke, det er jo ikke nogen lille konsol, de siger farvel til. Nej, Her. Altså det, ja, det gør nok ikke. Og det er kun, kæmpe, det er kun den. den. Alle andre, det er simpelthen åben, og der er ingen problemer detaljeret der. Ah, ja. Altså jeg ved godt, at når man har bliver har sagt, at når man har sat PS3'eren og Xbox 360'eren op ved siden af den så er PS3'eren stærkere potentielt. Ja, ja potentielt. Øh, men, altså... Jeg tænker det jeg har lidt svært ved at se, hvad de virkelig kan. Har de nu lavet det der igen med at gøre spillene for store og for kraftige? Ja. Yeah. Ligesom alle andre også gør? Ja, yeah, det, det ved jeg sgu ikke. Åh, altså. oh, vi kommer til at lave spil for crazy og stort. Og fik vi forresten også nævnt, at du skal installere 40 gigabyte når du kører spil på disk? <laughs> I don't know. Det går i den gale retning, synes jeg. Ja, yeah, det er... Um... Altså, der er ingen, ingen firmaer... Uh... Udgiver eller udvikler der er perfekte Men øh, altså vi ser bare Næsten hver dag så kommer der nye problemer frem Og der, de prøver, prøver selvfølgelig At takle det på forskellige måder Men altså Det virker bare ikke til at der er nogen løsning i sigte Fordi vi har de her konsoller Og så har vi PC'en som jo Dens, øh, dens øh, power Er jo unlimited ja. Men Hvad, hvad, hvad der gør hvad er der at gøre der, når de fleste ikke har de der sådan vildt kraftige PC'er? Så er konsolerne jo mere tiltrækkende. Så, altså, man må nok bare indse, at der kommer til at være problemer, og det er, ingen, øh, eller det er heller ikke noget nyt for EA. Så, det er selvfølgelig ærgerligt for Xbox 360-ejerne. Vi, øh, vi sender et jetfly afsted til jer, og så I kan opleve lidt af det øh, battlefield-stemning der. Kan vi ikke? Forhåbentlig. Hopper ho ho hop, har fortalt alle vores penge. Åh, ja. Sorry. <laughs> Whoopsie. <laughs> vi kan måske, det kan måske sig altså gøre, hvis vi vinder sagen mod ham. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Mm. We'll keep you posted. Xbox Men når vi nu, 360 er, er derude. <laughs> Men når vi nu er ved uh, EA, mm -hmm. så um, har vi EA Sports. Ja. Yeah. Som uh, deres Florida-studie. Mm. De øhm, vil gerne øhm, komme med nogle nye idéer Ja Til nye projekter Og det, det, ikke være, det er ikke sikkert at det behøver at være sportsspil Nå, øhm, mm. Og den måde de gør det på Det er at de øh, I studiet holder et game jam Ah Det, det, øhm, det synes jeg virker meget interessant at gøre De skal nok sætte gang i tingene Ja øhm, De øh, Altså de ansatte der lige nu ikke er i gang med et eller andet projekt, mm -hmm. øh, de øh, kan gå i gang med noget der hedder action time, som er to uger til at lave en idé. De har hele to uger. Ja, to uger. Ja, det. Okay. Øhm, og det er, altså det er meget interessant, men det er stadig i IA sports. Ja. Altså, yeah. E det ved jeg sgu ikke, altså. <laughs> altså er, hvad? De, de er nok lidt fastlåst i deres rolle og deres image, kan man sige. Ja, yeah, man kan egentlig sige, når man så kigger på listen, hvordan det egentlig er gået for e -Sports, Men Sports. Altså, jeg er fuldstændig enig om, de skal finde på nogle nye idéer, fordi mm. deres golfserie har de sådan skulle sådan lige holde et år tilbage og gøre klar til den nye generation af konsoller. Ja, yeah, og var det ikke også dem, der samarbejdede med Tiger Woods? Men så ikke gjorde det efter skandalen. Jo, der var sådan noget der. Ja, det gør øh, det ikke ligefrem nemmere. Nej, så har vi deres Madden-serie, som også sådan... Altså, igen, de, de får gode anmeldelser. Det er måske bare mig, jeg yeah. synes. Men den, den seneste... Det seneste udkast er der dog... ...positiv... Øh, øh, ...ord om. Okay. Så det kan være, at nu hvor det er kommet på en ny generation af konsoller, at det ikke begynder at gå fremad... Vi har deres basketballserie, som går forfærdeligt. <laughs> Fuck, mand. De kan slet ikke øh, følge med 2K der. Nej. De var jo nødt til at cancel deres øh, college football. Åh, oh, hvorfor har de også cancele det? Uf. Ja, det er ved at være et par år siden. Shit, sådan. Og sidste gang, der egentlig var sådan en spin-off-serie til deres sædvanlige sportstitler, det var ja. det, der hedder NFL Blitz, og det var tilbage oh. i januar 2012. Åh, oh, jeg tror, lige, at du skulle til at nævne FIFA Street. Nej, <laughs> ah, der var ikke. <laughs> ja, øhm, Damn. Noget, der faktisk noget, jeg læst her, vil jeg ikke, om jeg er rigtig ked af det. Mm. Mutant League Football. Åh, oh. Det det ejede af EA. Oh. Den er ikke for god. Det er altså træls. Yeah. Fordi at det er netop der, hvor man kunne håbe, at sådan en game jam her måske kunne gøre, at nogle af de her de fandt på nogle fede idéer med det her Mutant League Football. Ja, selvfølgelig. Men, det kunne være mega sjovt projekt. hvorfor skulle de kaste et footballspil ud, der skulle compete med deres egen matten? Ja, det ved jeg ikke, men tror du virkelig, at de er så, øhm, hvad skal man sige, stedige, at de ser det udelukkende som øh, konkurrence fra deres eget folk, selvom det er mutant League fodbold. og det ikke er almindelig fodbold. Ja, men det er jo det, de har jo siddet på fodboldskamlen i så lang tid, fordi de bare har holdt på licensen. Ja, det altså, selvfølgelig er selvfølgelig rigtigt. De har ingen konkurrence. Mutanter eller ej? Ja, mutanter eller ej. Mm. Øh, og det er nemlig det, der er enormt mange... Og det ved de også godt, tror jeg. Yep. Der er mange, der hungrer efter et nyt slags fodboldspil for der er mange, der er ved at være trætte af yeah. manden. Come back to me, backbreaker. Åh, oh, det var virkelig godt. <laughs> Eller det havde nogle fejl, men jeg kunne virkelig godt lide det. <laughs> det var et frisk pust, uh, break on backs der. Det var det. Mm. Uh, og det var også det, Mewden League football kunne være. Men yeah. jeg er bare bange for, at I ikke tør at prøve det. Mm. Skam. Men bare... det kan jo være, at der er en af de her til Game Jam, der bare laver så god idé til det, at ja. de er nødt til at sige, okay, brød, vi tjener kassen på det vi er nødt til <laughs> at sige ja. Jamen hvorfor ikke? Åh <laughs> oh, ja. ja, det kunne de sgu godt undersøge. Det ved jeg ikke. De... Jeg må da håbe, de kan få et break, og så komme i en ny frisk retning, hvor de kan holde sig i live med deres sports lidt endnu. Og især fodbold som du ser. Ja. Ja, det er et... Det må sgu kunne lade sig gøre. Det, det er videospil, det, der skal nok være en eller anden mulighed et eller andet sted. Så længe det ikke bliver sådan en gimmicks. Det kunne godt være lidt træls. Men det kunne måske Hvorfor godt controlleren tro. controlleren. Ja. For ikke falde sammen som skelet. Ja, yeah, connect Backbreaker. Oh. Uff. Det bliver godt. <laughs> Helt vildt. Break your friends back. For real. Og øh, noget, som ikke har så meget med fodbold at gøre, men rigtig meget med videospil at gøre, det er mm. Microsoft, der kommer ud og snakker om Xbox One og dens mangel på backwards compatibility. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, Xbox One-maskinen er kommet ud. Der er mange folk, der har den, men der er nok også mange folk, der stadigvæk har Xbox 360-spil. Og mm. hvis de så ikke gider have flere Xbox-konsoller i deres hus og bare gerne vil have en du kan nærmest sige, they only want one console, ah, okay. <laughs> så kan det ikke, de ikke lade sig gøre, fordi uh, du kan ikke spille 36 spil på en Xbox One. Og Phil Spencer, den fine og aktive mand fra Microsoft, han er ude at sige, jeg hører uh, helt klart, hvad, hvad I har at sige, og jeg vil fortsætte med at uh, arbejde på, at... Uh, bygge noget øhm, og, og kreere noget, som kan hjælpe folket derude i øh, nød, når det kommer til øh, backwards compatibility. Og han snakker om, hvordan at det, det altid er et, øhm, hvad siger man, et, et meget om... Øh, eller meget detaberede... Debated? Omdiskuteret. Ja, omdiskuteret. Oh, jeg skal have hjælp med mit dansk her. Jeg <laughs> på afvinding fra det bedre sprog engelsk. Men ja, vi fortsætter lidt i danske spor, men jeg lige oversætter her, fordi at han siger jo, at det er et meget omdiskuteret, som Kasper så fint sagde, det er et meget omdiskuteret emne, lige så snart man starter på en ny generation, det med backwards compatibility, fordi hvem gider have deres, når de har sådan en helt ny maskine, så det er jo også klart, at de gerne vil bruge den, selvom at de også gerne måske vil lige prøve en af de gamle spilhister her. Og Phil Spencer, han forstår det udmærket godt, fordi selv på Xbox 360'eren, så er der jo også så mange, der har købt en hel masse digitalt content, og han, og han siger jo, at det betyder jo så meget for os, når vi ligesom har haft Xbox 360'eren i så lang tid, og har øh, købt så meget digitalt, så derfor holder vi ligesom fast i vores Xbox 360. Så han forstår godt, hvorfor at folk bliver ved med at spørge om det, og han respekterer fuldstændig folk, der spørger til det. Og der er altså ikke noget, han kan bekræfte lige nu, men øhm, han, han bliver ved med at sige, vi, har, vi hører jer, vi hører jer klart og tydeligt. Og ja, så det der, jeg nævnte før med, at han vil prøve at øh, se, om han kan skabe noget, som kan hjælpe folk. I det, I det samme interview kommer han også ind og snakke på øh, øh, det gode for Xbox One, og øh, hvordan at de, har, øh, de arbejder med, med det her API X 12 på deres system, som kommer til at blive en realitet, og øh, Xbox Ones cloud-server, så man kan selvfølgelig nok godt mærke, i det her interview, at det er øh, ikke særlig sjovt for ham, at snakke <laughs> om øh, deres mangel på, øh, hvad siger man, øh, ja, deres mangel på backwards compatibility, så øh, han snakker også om mange andre aspekter af Xbox One, men altså lad os være ærlig, PS4'en har jo heller ikke backwards compatibility, det er jo egentlig kun, Wii i den her øh, generation, der har. Så ja, det kan bare være, at der er flere fans derude, der spørger så meget til øh, bagudkompatibilitet øh, til deres Xbox One-maskine, end der lige er folk over på Sony-siden, der gør. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er selvfølgelig også træt af det som PSV-ejer, at jeg ikke bare kan have alt på én konsol med min PS3 fungerer nogenlunde nu, og der er et par spil, der er, jeg spiller jeg til, så... Man kunne selvfølgelig bare sige, at øh, om jeg, jeg gider sgu ikke at sætte konsoller til og fra. Jeg vil bare gerne have, have det på én, men det er vel bare nogle kameler, vi må sluge. Ja, yeah. og som du siger, det er begge konsoller. Ja. Yeah. Så... Men, <laughs> Man kan godt høre, det er, det er ham, der skal snakke med journalisterne. Han, øh, han ja. hører os klart og tydeligt. Det gør han. Altså, han, han virker meget positiv, og han virker, som om han vil. Øh, han, han vil gerne kunderne det bedste, men lige i det her tilfælde, der kan, der kan han sgu ikke rigtig love noget, udover at han godt er klar over problemet. Ja. Også, også fordi, at der er ikke noget digitalt, der gik over fra generation til generation. Så det er jo Det er jo da, altså, Det er Microsoft, vi burde gøre. Yeah. Som jo klart er taktikken fremad Ja yeah. Vi skal lave Microsoft TV <tryk> Fordi Vi har Playstation TV Det har vi øhm, the Det er ace får... the hole PlayStation. Øhm, Playstation TV og Playstation Vita De får øhm, Playstation Now mm -hmm. Her til Open, open Beta her, oh, øh, ja, en gang midt øh, oktober, når PlayStation TV kommer frem. Ja. Yeah. Øh, hvad jeg har forstået, at PlayStation TV er øh, mere eller mindre end PlayStation Visa du egentlig sådan til TV. Ja, yeah. det er det, fordi det hed jo før øh, PlayStation Visa TV. Ja, og det hedder det stadigvæk også i nogen kredse. Yeah. In ja, en brun, mørke gider rundt omkring. <laughs> øhm, ja, det her PlayStation Now, det er jo... Den her streaming service, der gør, at du kan lege spil yeah. øh, ja, i 30 dage eller 4 timer, eller yeah. noget i den stil. Og der er både... Og 10'er. I hvert Bare købt. <det. laughs> <laughs> <laughs> Men ja, øh, det er sådan set nyheden omkring det, at de også får det. Vita og mm -hmm. Playstation TV. Mm. Um, hvad det er jo selvfølgelig lige kommer til at indholde øhm, ja. for dem, det ved jeg ikke, hvad det er for nogle titler. Fordi at PlayStation 3 og 4, jamen lige nu, der er det over 150 eller sådan noget PlayStation 3 titler, der er. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange PlayStation 4 titler der er, og om der overhovedet er nogen lige nu. Ja, det ved jeg ikke. Der er selvfølgelig også det der med, hvordan replikerer man øhm, PS4-controlleren på Playstation TV, fordi hvis jeg sidst jeg hørte noget om det, så var det DualShock 3-controlleren, man brugte. Oh. Ja, det okay. tror jeg. Hvis det, hvis det ændrede, så kan vi godt lige kigge lidt på det, men sidst jeg hørte om Playstation TV, så var det altså den gode, gamle, ordinære, øh, standardiserede øh, DualShock 3-controller. Mm. Øh, så hvis der som der jo er så mange PS4-spil, der bruger den der fancy touchpad på den nye DualShock 4-controller. Altså, hvordan skal man så kunne kopiere det over, hvis man sidder og spiller noget på PlayStation TV? Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi at... Ah? Der har jo været snak om, at der er nogle, Altså, ja, de vil gerne have VT-spil over på den her PlayStation TV. Og det er måske også her, hvor korthuset falder lidt yeah. i optik. Det er netop, at der er nogle spil, de ikke vil kunne lave til PlayStation TV. Ja, det, det kan du ikke altså, Nej. Øh, lige top of my mind øh, ehm Ja. Det bliver det kan, det kan du ikke på Nej. samme måde. Nej. Øh, og det er spørgsmål om det overhovedet kommer til at være på PlayStation TV. Ja. Yeah. Og når du har sådan en titel som den, som er sådan en af de sådan interessante titler på Visa, ja. så kan man ikke Ja, meget unik. Øh, og også meget charmerende. Hmm. Så jeg kan jeg ikke lade være med at sidde sådan noget og tænke, Hvorfor i alverden skulle man investere i en PlayStation TV? Åh, oh, der er du er på de to vidt forskellige frontlinjer af den her krig. Det må man sige. jeg, ved, jeg kan godt finde på at finde at købe en uh, PlayStation TV. Kom det? Ja, altså bare ba tænk på sådan noget som øhm, hvad hedder det? Rollespil til PSP, en rollespil til PS sagen hvor fedt det kunne være at få dem op på den store skærm. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg søgte så meget efter at få Final Fantasy VII Crisis Core på den der liste over supported spil, og jeg har ikke kunnet finde den endnu. Oh. Jeg, er fucking, jeg er fucking gal, fordi jeg, <laughs> jeg, har, jeg har ikke lyst til at spille det på min gamle gamle PSP, der næsten ikke virker længere. Jeg skal bare sidde i sofaen og spille det spil indtil jeg bliver gammel og dør um, her. Oh okay. Nu skal, nu skal jeg lige falde lidt ned her. Jeg, jeg kan godt lide det spil. Det indrømmer jeg gerne. Ja, men, er men, men der er altså nogen, der har været ude og komme med argumenter om, at der er rigtig mange spil. Og du har ret i, at det er slet ikke de der unikke PS Vita-spil især. Det er slet ikke dem, som man sidder og tænker, åh, oh, den vil jeg gerne spille op på det store TV. Fordi lad os være ærlig, det kan man nok godt regne ud, at det kan man ikke. Men hvis man nu har nogle PS Vita-spil, eller nogle PSP-spil, der bare bruger, øh, hvad skal man sige, touchbatten som øh, en ekstra knap, så har du R2 og L2 på PS3-controlleren med de PlayStation TV. Det hmm. kunne de godt replikere ja. på den måde. Så de, de kan godt gøre det, men de der mere unikke titler, det er simpelthen et no-go. Så der må man sige, hvis de kan hvad hedder det, hvis de ligesom kan sende den besked ud til folk, og måske endda sørge for, at folk beholder deres PS-Visa, men også, at de, øh, de henvender, sig, henvender sig til det marked, som er interesseret i et Playstation TV, den siger, jamen de her, vi er rigtig stolte over de her ps titler som er rigtig unikke, og hvor du sådan konstant bruger øh, front-touchpad og øh, back-touchpad øh, på forskellige og interessante måder, jo, men så de spil bliver på øh, din platform, og vi håber, I nyder dem. Men der er også de her mere øh, stille og rolige spil, og standardiserede spil, som du måske tænker, de fungerer fint på PSP'en og PSV'san, men jeg vil også gerne nogle gange spille dem på øh, mit store TV via PlayStation TV, Jamen, så kan du også gøre det. Altså, det, er sådan, det er to vidt forskellige lejre, vi har arbejdet med her, men hvis de, hvis de gør det, øh, hvis de... Kom ud med beskeden på en ordentlig og struktureret måde, så kunne de måske godt redde den lidt, selvom det er lidt noget bøg, de er ved at bevæge sig ud i. Det ved jeg godt. Med, med Det startede med at hedde PS Vita TV, og så tænker du over, øh, der er ikke særlig mange af de der virkelig unikke PS Vita spil, du kan få over på et tv-format. Det fungerer simpelthen ikke. Med mm. den controller, du også sidder med i hånden. Ja, ja. jeg kan godt se det. Øh, uh. Det her, det kan ende med at blive en super god idé. Mm -hmm. Men. Men. Det kræver, at de kommer ud. For det første, de er nødt til at udvide deres PSP-bibliotek. Ja, yeah, tell me about it. Det, det, jeg synes ikke, der er nok interessant til, at det kunne være relevant. Nej. Udover det, så de er de nødt til. Og det er du til gengæld også det, jeg tror, PlayStation TV måske kunne bringe med. Yeah. for flere PS vita ind. Ja. Yeah. Fordi at nu er du ikke længere... Altså tvunget, om man må sige det sådan, til at skulle, skulle have den her touchpad indover. Mm -hmm. Fordi så kan du sige, at det her det er med henblik på at, at lave det til Playstation TV. Ja. Yeah. Øhm, og det gør egentlig ikke mig noget så meget, så meget som Playstation Vita bruger. Fordi, altså ærligt talt, alt, hvis jeg kan slå det der touchgøjl fra <laughs> i, i mine spil, så gør jeg som regel det. Yeah. De spil, jeg spiller mest lige nu, det er spil som Spelunky og Rogue Legacy. Ja, der bruger de ingen af de ting. Nej, nej. Øhm, hvis et Playstation TV lige pludselig gør det interessant for flere udviklere at lave til Playstation TV, og dermed også Vita, ja. så kunne det lige pludselig gøre det her meget interessant. Og især også, hvis du tænker på det aspekt om uh, cross save altså det kunne jo være super, ja. så kunne man jo sidde og spille i sofaen, og så når man skal ud og rejse, eller man skal i skole, så lige spille lidt videre, og så... Uh, safe, et, en safe game, bare flyttet mellem de to enheder. Ja. Det er jo super. Jeg kan så siger at lige de to spil, jeg nævner, det har så været cross by til 3 Og Centrales. Ah, yeah, og Vita. Cross -by. Ja, ja, ja. Men. på et sted. Ja. Your point remains, I can ja. see. It. Yeah. Ja, jeg håber, at det her. Fordi altså, jeg kan godt se, når du siger det, at der er et eller andet ved at kunne spille de her spil på, på sit tv og sådan noget. Mm -hmm. Og selvom. Det har nogle restriktioner med de her unikke titler, så kan det også åbne et marked, som udvikler måske har været bange for at komme ind i. Ja. Så det kan både det kan blive enormt godt, men det kan også blive mærkeligt og meget stillestålende, kunne jeg blive bange for. Ja, det, det ville være rigtig ærgerligt, hvis det her interessante koncept kom ud på gaden, og så er det bare fæsser ind af. Ja. men den er så lille og fin. Ja, det er den. Fylder, fylder ikke meget ved siden af sit tv, eller Nej. under sit tv, eller hvor man nu vil have det. Ja. Lille og kompakt, det er super. Og øh, noget andet, som er knap så lille og kompakt, det er den her store sag, som jeg kan huske, jeg snakkede om øh, et par episoder tilbage på den her fine podcast, apropos oh. protest, som... helt andet, du er fat i. What? Ikke? Uh, okay. Men øh, nu skal vi se, at jeg om retssager. Så det er, jo en, yes. det er jo en stor sag. Det var jo den her øh, lawsuit, som jeg tidligere snakkede om fra den fine Manuel Noriga øh, den tidligere diktator, som øh, blev featured i øh, Treyarch's, eller Activision's øh, Call of Duty-spil, af Treyarch, nemlig Call of Duty Black Ops 2, hvor han jo ligesom blev... Øh, var en lille del af historien deri, fordi det foregik før i tiden, så foregik det frem i tiden. Og man kan jo sige, at, at det er jo selvfølgelig fiktion, men det mente Manuel øh, no, Norriga øh, desværre ikke, så han sagsøgte Activision. Og det viser sig så, at hvis, hvis den her sag udvikler sig i øh, den retning, som Manuel øh, Norriga gerne vil have med, at han simpelthen ikke vil tolerere, at de viste ham, godt nok i en, fiktier, eller en fiktionshistorie, men det viste ham stadigvæk som en lidt ond diktator, hvilket han teknisk set var før i tiden, jamen så kunne det øh, altså, give rigtig store konsekvenser til en hel masse andet, hvor at der er, øh, politiske eller offentlige personer, der bliver portrætteret på en bestemt måde, som personerne måske ikke synes om. Så det er simpelthen den øh, tidligere... Øh, New York City øh, borgmester, som øh, snakker for Activision side af sagen her, der simpelthen siger, at øh, han mener nemlig ikke, at der er noget at snakke om her fra Manuel Norikas side, fordi jo, jo han var med i Black Ops 2 spillet, men det var ligesom en transformeret rolle, fordi de tog hans status, men så brugte de det i en fiktionshistorie. Og så han siger, at hvis den her retssag, som Manuel Noriega kæmper rigtig meget for at få igennem, så hans ord kan blive sagt, og han ikke vil tolerere det her, så kan det altså betyde, at det vil give rigtig mange problemer øh, fremover. Fordi hvis man også kigger på sådan noget som Forrest Gump eller Zero Dark Thirty, og også bare sådan noget øh, til tv-shows som Saturday Night Live og Boardwalk Empire. Oh god. Og der er selvfølgelig også, han nævner også en, øh, en elsket bog, som The Paris Wife. Æh, fordi han, han, han, det, øh, det, øh, det, som han gerne vil øh, vise med alle de her eksempler, det er jo, jamen, hvad, hvad gør du, når du har offentlige personer, eller endda afdøde personer, som du bruger i din egen fiktionshistorie. Og hvad nu, hvis de personer ikke bryder sig om det? Hvad nu, hvis deres øh, slægtninge ikke bryder sig om det? Altså, John F. Kennedy, Forrest Gump. Hvad gør du med det? Altså, det... det må man, må, betyder det så, hvis den her retssag er succesfuld fra Manuel Norikas side? Betyder det så, at vi skal, se, at det er bliver meget æh, restricted fremover? Det, det, oh, kan, det, kan, det kan meget godt gå, gå ind i den retning. Og så kan man så have hele den her diskussion om... Jamen, øh, at det freedom of speech, og øhm, hvordan man kan angribe en kunstform osv. Så så, men, men jeg kan godt lide ved, det, ved den her sag, at det har fået mig lidt til at tænke over, at jo, det starter måske ud som noget småt, og noget lidt tåbeligt, når man tænker på, at den første nyhed, jeg havde fremme med... Øh, den første nyhed, jeg havde frem med, med diktatoren, som var, ikke var tilfreds med hans portrættering i Black Ops 2, med, hvor der også stod i nyheden, sådan den, den onde diktator er ikke tilfreds med, at blive blev fremvist som en ond diktator. Nu oversat jeg jo til dansk, men det var det, nyheden sådan lidt sagde som en sjov overskrift, eller hvad man siger. Men det, det giver sgu noget stof til eftertanke, og jeg, jeg ved ikke, om det overrasker nogen, men jeg håber rigtig meget, at øh, den såkaldte onde diktator ikke vinder den, den øh, retssag, fordi det kan altså betyde, at vi kan godt komme ind i mange store problemer, hvis vi gerne vil have offentlige personer eller øh, store personligheder, som nu er afdøde med i vores øh, fiktive historier. Ja, jeg ja, er fuldstændig enig det, det kan gå grueligt galt, hvis det, her, det skulle øh, gå hen og blive en sejr. Ja. Øhm. Og det tænker man ikke lige over til at starte med, for jeg kan huske, at første gang, du fortalte nyheden, der sad vi jo og lidt med det, og synes det var ja, lidt... Ja, selvfølgelig. Og det var lidt komisk. Ja. Når man så bringer det her perspektiv ind i det, så er det sådan set, Åh, oh Ja. Det kan ja. jo... Al altså, som... <laughs> underholdningsmedier, som vi kender det, det kan jo blive fuldstændig ødelagt på et eller andet på Ja, det kan blive så kraftigt censureret på et område, at der er rigtig mange entertainers... Uh, manuskript uh, skriver, at der simpelthen bliver nødt til at sige sådan, nå, nu er vi så kommet til, til det her punkt i vores moderne historie, så nu kan vi ikke gøre mere ved det her. Nu, nu bliver vi simpelthen nødt til at respektere, at der ikke er nogen, der vil have, at vi bruger John F. Kennedy i vores Saturday Night Live-sketch, eller i vores nye uh, film, som også uh, handler lidt om den kolde krig i retrospekt, eller sådan noget. Så, det det, det, kan, det kan gå lidt galt. Jeg er, jeg er lidt at der loss for words her, fordi... Pff, det, det kan gå i en golig retning, må jeg sige. Vil du så sige, at den der JFK-film, der kommer ud, den ikke bliver til noget? Nå, ja, er der en ny JFK-film på vej? Er det ikke den der, hvor Zac Efron, han er en læge? Sådan en biopic, måske? Øh, Zac Efron som en læge? Han skulle vist hvad han, der ser Nå! Det var det, var, det, var, det var det eneste, jeg har fået ud af den. Yeah. Mm -hmm. Det var da, okay. da jeg læste, at du så Ja, yeah. jeg vil lige sige, at øh, man kan lave mange jokes om Zac Efron, men jeg tror, han er en joke i sig selv, så det lader jeg være med. Han øhm, er faktisk en okay like... skuespiller. Okay. Dammit, så er jeg ikke dig på min side. <laughs> uh, come to me, let's hate on him. Vi, I, altså, vi kan godt snakke om hans fortid, <laughs> det er lidt en joke. men. Yeah, gotta work. Der, øhm, men jeg kan, godt, jeg kan i hvert fald sige, så, øh, jeg vil ikke stå i vejen for sådan et koncept som en film om JFK's autotopsy, øh, ot hvordan man nu, lige nu udtaler det rigtigt. Fordi det lyder da som et fascinerende koncept, som der garanteret kunne være et fint publikum for at kunne skabe noget diskussion. Øh, så, så det vil jeg da bare sige go for, men som du siger, hvis, hvis, hvis, hvis det er lidt er lidt uvist med den her retssag, som bliver større og større, fordi, lad mig se, det er måske en måned eller en halvanden siden, jeg bragte bragt den første nyhed om den her retssag, og den er stadig i gang, og nu har den udviklet sig endnu mere. Så, huh. Hvem ved. Ja, jeg sidder og krydser fingre i hvert fald. Ja, vi håber i at holde på, at han, øh, han taber. Ja, ja, jeg kan lige så godt sige, at jeg skal nok gøre mit bedste for at holde ekstra meget med øh, øje med den her sag, i de fremtidige apropos tests, fordi så kan jeg lige holde jer opdateret på den, så må vi se, hvilken retning det går. Men apropos Call of Duty. Ja. Det er en populær serie. Det er det. Og den får måske lidt meget had mod sig. Tough Love. Eller Tough Love. Men det nye skud vil stamme Call of Duty Advanced Warfare. Ja. Kevin i Simulator. Ja, jeg ser frem til det. Yeah. Øhm, Der må man sige, at øhm, Activision alligevel har gjort noget meget specielt og okay. meget positivt. Oh. Øhm, hmm. Det er, at øhm, det er i en ø, periode og det er i en lang periode, vil det være cross by for PS3 og PS4 ejer. No. Så hvis at du har det, ja, hvis du køber det på PS3, så har du det også på PS4. Og det vil okay. det være helt indtil mar den 31. marts 2015. Det er fandme smart. Ja. Yeah. Um, altså den eneste ting er ved det, at altså du kan kun have en version sådan preloadet. Ja, yeah. okay. Og så den anden version kan så blive downloadet den 3. november. Ja, yeah, okay. Når den der Day Zero Edition kommer ud. Ja. Mm. Yeah. Um, og nu kunne det sådan godt lyde som om, i starten af nyheden, at om er det kun en Playstation brugere, der får det her. Nej, det hmm. er bare ikke cross på samme måde. Men hvis du har en Xbox 360-version af det, så kan du få en gratis opgradering til Xbox One. Nå, oh, okay. Forstå øh, Og den her opgradering, det øh, gælder også alt DLC, du har købt på øh, 360. Ja. Og det er også til 39. marts. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig, hvis du går ind på deres hjemmeside, så... Sælger de det egentlig også som, at det er en gratis opgradering. Ikke at det er crossbuy. Nej. På Playstation. Men øhm, det synes jeg egentlig er en super fin idé. Fordi de gjorde det også med FIFA. Øhm, mm -hmm. Lige op til, at de nye konsoller blev... Øh, de nye konsoller kom ud. Ja. Fordi at FIFA kom ud noget tid før. Og de vidste godt, at der er mange, der køber FIFA øh, nu. Øh, ja. Og hvis vi så giver dem den her nyhed med, at, at du kan opgradere... Mm -hmm. Gratis, eller var et mindre beløb Det var ikke meget <laughs> uh, uh, Eller var det den? der var et mindre beløb Og for FIFA gratis Jeg kan ikke huske det <laughs> Jeg kan heller ikke bekræfte <laughs> um, Nu begynder jeg faktisk at tro at Det var et mindre beløb Hvilket gør, mm -hmm. at I er nogle skams um, yeah. Men der kunne du også opgradere uh, Til de nye konsoller Og jeg mener faktisk, at de krævede lidt penge for det hvor man så kan sige at det her det synes jeg det er flot af at de så siger at det er gratis i en forholdsvis lang periode det er super fordi at øh, det gør at man ikke ja, behøver at føle sig tvunget til for eksempel hvis man nu gerne vil have det når det kommer ud i november ikke mm. øhm, kan vente til december hvis man nu har ønsket sig en Playstation 4 eller en Xbox One <gå> kunne det være at man fik den mm. så kan man købe det allerede i november mm. og så få en gratis opgradering sådan Altså, hvis det ikke rende ind i de samme problemer, som der var med nogle tidlige titler i den nye generation, hvor det var vist en bizar øh, løsning, hvor du købte på, hvad hedder det, du købte på disk på PS3 eller Xbox 360, og så kunne du få en digital øh, next generation, nu er det så current, current generation maskine, men så skulle du stadig have disken i. Hvis det, hvis det, hvis det ikke er sådan noget... Hvis det ikke er sådan noget, vi er ude i... Jeg vil lige stoppe det der. Ja. Jeg glemmer... Det er ikke jeg, jeg glad for, at du siger det der, fordi jeg glemmer okay. selvfølgelig den store... Øh, store og meget vigtige detalje. Okay, okay, kom ind. Det er digitalt. Det er digitalt, ja. Det er um... digitalt download, det her. Ja, øh, så hvis jeg, download, øh, hvis jeg øh, køber den digitale udgave af Xbox... Nej, undskyld. Af Call of Duty Adwa Advanced Warfare på min PS3, så får jeg også en digital... Udgave på PS4, right? Yes. Super. Jamen, det, jeg tror ikke, at det her det er plejer til altså CD-form. For, CD-form, nej. Det, det tror jeg ikke. Det, det er i hvert fald ikke, hvad jeg som frem til. Ja. Det, her, det er rent digitalt. Ja, men de problemer, jeg før har læst om med nogle andre spil, der prøvet noget lignende her, og ja. det egentlig bare var en mærkelig løsning, jamen så ved du hvad? Jeg er ikke glad for Call of duty sen, Jeg synes, det her det er super supergodt. Ja. Øh, fordi de holder det digitalt. Det er til at finde ud af, og det er simpelt. Så ja. hvis alt går, som de har planlagt, så kan jeg ikke andet end sige, at det er svært at finde noget negativt i det der, og det er jo bare super for korrektivt fans. Ja, øh, øh, jeg kan godt lide, at de bare holder det til digitalt. Altså. Ja, Fordi, er klart, det er simpelt. Du, som du siger, det bliver, fundet, det bliver noget det bøvl, ja. hvis man skal se at ud i andre. Ud <laughs> i andre muligheder og løsninger, Puh, så skal du det, så skal du det. Hvilken platform? Uh, okay. Nej, du skal ikke proppe din Xbox 360 ind i din... ...disk ind i din Playstation 4. Mm, nej. Why you do this? Du giver bare din PS4 Red Ring of Death. Åh, oh, det vil jeg det... være <laughs> Would look so cool. <laughs> Nemlig. Den skal han Men... så blå. <laughs> ja, blå. Men noget andet, som også er populært og cool, det er Minecraft. Yeah. Har du hørt om det? Øh, uh, let. Ja. Yeah. Det kommer snart til PS Vita. Det, Nå, no, det gør det, ja. Og ved du, hvad det også snart kommer til? Nej. Et kæmpestort læret! fordi Minecraft-filmen er på vej. What? Den er i. Er et kæmpe, den har et kæmpestort budget, large budget, og den kommer måske ikke før 2018. Hvordan kan den have et kæmpestort budget? Alle de pixels, alle de firkanter, Kasper. Tænk skal, over det. Du skal jo bare give Christian Bale en kast på hovedet. Nu <laughs> skal han gå rundt, med. han har skal... Det. <laughs> skal han gå rundt som Minecraft-karakteren, eller som en eller anden Minecraft-Batman? Justice. Uh, Justice. Øh, jeg lige... One block at <laughs> a time. <laughs> I didn't know where he built the fort, I swear. Swear to me. Where's the diamonds? <laughs> <laughs> um... Jeg, oh, lige... jeg tror, jeg er der, undskyld <laughs> Jeg vil lige sige Hvis du tager virkelig sådan nogle kæftige skuespillere Og bare mm -hmm. kæmper kasser på hovedet ja. Og få til at gå rundt Ligesom hvis du spillede Minecraft okay, ja. det ville være fantastisk Det kunne være sådan den nye Lego-movie <laughs> Virkelig, så ja. godt Liam Neeson i Minecraft oh. Han gjorde det godt i Lego-movie Det har jeg hørt, ja Ja, ah, han gør det virkelig godt <laughs> Awesome Jeg, ved... jeg tænkte virkelig heller ikke, det var ham første gang, jeg hørte det Nej det han, han stemme til begge, det gør han okay. Good cop, bad cop. <laughs> virkelig godt. Ja. Yeah. Det, det, det vil jeg godt kunne lide. Det kunne også Kate med. Oh. God damn, bare finde find ham nede i sådan en Minecraft uh, uh, mine, og så se ham, hvordan han møder <laughs> uh, zombier og kopper. Creepers. Åh, Creepers, de skal også spille sådan nogen. Not the Creepers! Yes! Not the creamers. <laughs> Så skal den instruirene til Tommy Wiseau. <laughs> det kunne være så godt. Det er derfor, den er large budget. <laughs> What a story, Mark. Uh, uh, that's, that a good, that's a good I, one. Jeg tror, jeg gør den her film bedre, end den egentlig bliver. Ja, yeah, det ved jeg ikke. Det, der er så mange åndssvage og underlige øh, uh, retninger, man kunne tage den af film, <laughs> men uh, jeg ved det sgu ikke, det, det er vist stadig meget øh, uh... oh! Nu så jeg lige noget ud af mit, øh, mit øjenkrog hmm? Det er fra, uh, Warner Brothers studiet Ja yeah. Og den bliver produceret af The Lego Movies, Royal Lee uh. What the fuck? Jamen det, er, det er Hvorfor har jeg har ikke lige lagt mærke til det? Det var faktisk også det, jeg skulle til at sige, at ja. jeg tror, at det sikre valg med sådan en slags film, det var at gå lidt The Lego Movie-vej. Mhm. Mm og det tror jeg også, det nok kommer til, at... nu, no, når du så siger, at det er... Uh... <laughs> så ja, så kunne det meget vel være. Ja. Hmm? Ja, jeg ved ikke, Warner Brothers og så uh, produceren bag The Lego Movie, det kunne meget godt være en spændende cocktail. Ja, det Så ja... Fjollet eller ej, så er Minecrafts filmen på vej, om, <laughs> om man ved det eller ej. <laughs> ja. 2018, stay tuned folks. Øhm, ja, men har du på noget der ikke er, eller, ja noget der så ikke er på vej? Ja. Hvad er det? Det er øhm, Drive Club øh, PlayStation Plus Edition. Oh, oh, oh. Øh, Drive Club det kom ud her for lidt tid siden. Øh, vi snakkede ikke mange dage siden. Nej. Um, og det er øh, selvfølgelig som alle andre spil. De, ja. de moderne dage. Det Så har det jo selvfølgelig, selvfølgelig serverproblemer. Uh. Ikke sandt? <laughs> er jo, ikke lige gang vi var små, hvor det der det der server noget, det ikke fandtes. Ja, man købte spil så fungerede det. Jo, det skete. Ja. Får mig ikke nu om dagen, der skal være serverproblemer. Så ved man det er stort. Nu kan vi også egentlig ældre end vi er Nå no, ja, yeah, shit Altså, jeg vil sige, jeg har prøvet at have og spille diskette, men det var ja. dem ikke mange, jeg havde Ja Så Jeg havde to Ja Jeg husker, hvad der var på Wolfenstein mm. var vist på Ja yeah. Så var der et eller andet RPG-spil, jeg ikke kunne finde ud af mm. Jeg har snakket om ting, der ikke er relevante endnu Havde Wolfenstein serverproblemer på disketten? Uh, nej, det kørte jo smooth Ah, ah, ikke noget ja. der Hitler han døde altid, som han skulle det er meget upolitisk korrekt, når man tænker på den retssag, vi snakker om. Åh <laughs> oh, nej, de har tænkt sig at censurere Wolfenstein endnu mere. Nej, Nej, Nej! <laughs> godt. Nej, det, det kan de ikke. De har jo gjort ham awesome i spillet. Det er rigtigt. Han har det to er kæmpe miniguns i hånden. Hmm. Ja. Det er sådan, du har en det. Det er en meget, meget. Så vi fik dem 2-3 meter høj. Det er en meget fin præst. Øh, Portrættering af ham, ja. Det, det må jeg sige. Altså det, de har gjort ham sej. Det er jo det. Og så skyder man ham lige i ansigtet. Nemlig. Kan man skyde ham lige i ansigtet med en bil? Øh, nej. Det kan jo være, der er nogle mods til det. Ja. Øh, kan man skyde nogen med biler i Drive Club? Øh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke det. Og det kommer jeg jo heller ikke til, fordi jeg ikke kan komme på ind på min PlayStation Plus Edition. Oh, you're so smooth. PlayStation Plus Edition, det er en gratis version til PlayStation Plus Users, mm -hmm. øhm, som giver dig, er det en 10 biler eller sådan noget? Sweet. Øh, og er det en 10 tracks, og så er alle game gamemodes vist åbent for dig. Ja. Og det kan du så prøve gratis, ja, og så opgradere det til det fulde spil, ja, for fuld pris. Ja. Okay. Øhm, er det ikke for reduceret pris, hvis man alligevel får en lille del af spillet med PlayStation Plus? Jeg ja, har lidt i tyvn. Okay, det skal jeg, jeg ikke... ikke spekulere på, så. Ja, det har jeg ikke. Hjernet ja. Der har jeg ikke lige gjort min uh, min research ordentligt. Okay. Det går det godt indrømme. Det, jeg ved ikke om det er fuld pris, eller om du får bare lidt hårdt, når man nu ja. er PlayStation Plus. Det I hvad, kære lytter, vores servers virkede heller ikke, så vi kunne ikke gøre vores research. Det var ærgerligt. <laughs> jeg ved ikke engang, hvor jeg læser mine nyheder fra. <laughs> jeg finder bare på dem. Det er Øhm. Hårdfærd har også. Han gemmer sig bare i en kist Hallo! Her ved siden af mig. Øhm. Um, <tryk> nej. Oh, mig. <Benjamin. tryk> har du brug for luft? Er det. Han <tryk> nu skaber du dig bare. Øhm. Um, ja, Øhm um, <tryk> Where were we? Uh, de der serverproblemer. Ja. Yeah. Uh, der har været nogle serverproblemer for dem, der har købt det, uh, yeah, ja, både digitalt. Um, og på disk. Ja. Yeah. Øhm, mm. Rigtig mange har haft svært ved at komme ind. Og det der er med, det er, at spillet konstant, vil prøver at lokke dig ind. Oh. Øhm, Fuck. Og hvis du lige pludselig kommer på. Ja. Yeah. Så har de sagt. Tillykke. Du ryger ikke af igen. Øh, uh, okay. Så, så hvis du først kommer online. Så yeah. skulle du ikke have flere problemer. Okay, så det er bare en one deal. Once you're in, you're good. Ja. Yeah. Måske. <laughs> øh, det er undskyld jeg for, det billede, der er. <laughs> <laughs> øhm, Og det har selvfølgelig gjort, at vi, de lige vil udskyde deres PlayStation Plus-version, øh, fordi at yeah, okay. de vil gerne lige fokusere 100% på det her, og de vil selvfølgelig ikke have, at dem, der skal prøve deres gratis-version, i håb om, at de siger, hey, det her er et fedt spil, jeg vil gerne betale for det fulde spil. Og yeah. de siger, jeg kan ikke engang komme online, hvad er det her for noget bræs? Det er pur. Så, så det er selvfølgelig klart. Men man kan jo ikke lade være med at have en lille løftet pegefinger og så sige, hvorfor er det, I ikke snart fatter det? <laughs> altså, der, det sker så tit, det her. Ja. Yeah. Og det, jeg, jeg ved godt, at det er det, der er sagt og gjort, at få sådan noget her fixet og være klar og have, være forberedt på sådan noget her. Men jeg synes godt nok, det sker der for tit, det her. Ja, yeah, det er lidt utroligt, fordi man må da, man må da kunne... Man, man skulle da tro, at der er forskellige faser i spiludvikling, og så en af de faser, der tjekker man også lige serverne, og går igennem flere forskellige tests, og har nogle beta og alfærd, hvad man nu har, og så sørger for, jo, der er lige det og det og det, og vi har kigget på det der, og hvis det der sker, så har vi et hotfix, og så kan vi fixe det på den der måde, og vi er forberedt. Mm. Men det her, det er jo bare katastrofe for, på day 1 Ja, vil du høre hvad der er endnu værre, ved det? Give it to me. Den, den app der hedder My Drive Club. Mm. Den har de heller ikke ud. Den er de også nu at holde tilbage. God damn it, det. Flåede virke... de mig apps, er jeg fik ingen. Det er virkelig fucking surt alle de ting de, de lover, og så må de bare sige ja det. Vi har lavet en lille fejl, som nu er blevet kolossal, fordi den påvirker så meget. Det er ligesom de der reklamer der er på internettet. Mm. Get apps in 3 hours Ja yeah. Der er ingen Tillykke du har vundet en iPad Jeg fik aldrig en iPad <laughs> Fandme med skuffet uh. Jeg, mangler en Jeg mangler en fjerde herhjemme Mød seksede Singler i dit naboland Ja yeah. Med iPads Med iPads uh. Det betyder ja, Det betyder at de har økonomien i orden Præcis. det er jo det. Det, er, det er jo det man ser, ser frem til eller... <laughs> hvad ser du frem til <laughs> hvad, hvad ser du ved... frem til et, hvad er du gerne med et forhold. <laughs> nej du mine yeah. også... ja altså <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke lige hvordan jeg kan mig ud af den her samtale uden at indrømme at jeg er en så... Bare indrømme så ja okay. yeah. well it happens det kan jeg blive godt, men Ja, yeah, hvis, hvis der er andre, der har økonomien, økonomien i hånden, så kan de bare kontakte mig. Send, send en mail på gametest.dk.gmail.com. Yeah. Send den, send den ind, til vores, uh, ind til vores podcast. Så vil vi med glæde snakke med dig. Og nice. måske, måske, måske ikke melde dig til politiet. <laughs> uh, <f> <laughs> What? I don't fucking know, man. Jeg savner hof. Guddemir. Okay. Skal vi svine? Uh, skal vi snakke mere om uh, serverproblemer eller det er en done det er en don deal? En don deal. Okay. Der er ikke mere. Så, det er jo med serverproblemer, sådan det. Noget andet der også er ærgerligt, det er en uh, ny uh, offentliggørelse omkring den, den her Wii U uh, GameCube adapter. Fordi det var jo meget lovende, da den blev vist frem. Fordi de simpelthen sagde... ...Smash Brothers til Wii U. Vi ved godt, hvad, hvordan I helst vil stille, spille det her spille. Det er selvfølgelig med den gode, gamle, awesome GameCube Controller. Så nu siger vi, at vi lancerer den her GameCube øh, Adapter... ...eller GameCube Controller Adapter, som I kan sætte i deres Wii U. Og den adapter kommer ud på samme tid som det nye Super Smash Brothers... Alting er løst Og det kunne jo åbne vejen op for At man kunne bruge Gamecube-controlleren På sin Wii U til andre spil Hvor man måske ikke lige gider at bruge Sin Wii U-controller eller controllers Hvad man nu finder ud af Men ak Sådan skulle det ikke være Kasper Min fine okay. ven på den anden side af Skype Nej Sådan skulle det ikke være Fordi at Nintendo har været ude og sige At det, øh, den her Gamecube-controller-adapter til Wii U Er kun kompatibel den er kun kompatibel Med Wii U Og Super Smash Brothers For Wii U. Nej 8. Den er ikke kompatibel Med andre Wii U Software eller spil Vi er meget øh, Vi beklager meget når vi må øh, Offliggøre dette faktum At I ikke kan bruge denne adapter Til Wii, Og vi undskylder meget for alt ...forvirring, vi måske har skabt. Åh... Oh. Så lad os alle tage hinanden i hånden og græde. Fordi det er sgu en stor mist-opportunity der. Og rigtig ærgerligt. Åh... Oh. Ja. Det er lidt skuffet over, faktisk. Ja. Yeah. Altså, jeg skal sige med det samme. Jeg har ikke spillet meget GameCube og har ikke et... Altså, ...særligt kærligt forhold til controlleren på nogen måde. Nej. Men jeg synes godt nok, det er synd, fordi at hvis der er noget... Altså specielt med Wii og Wii U, mm. som de har savnet lidt, så er det sådan en... Åh oh, nej, den der dumme Wii-controller, som yeah. basically er en Xbox-controller. Bare yeah. dårligere. Øhm, den tæller sgu ikke. Nej. Så de, sgu... de har savnet den der GameCube-controller. Mm. Det var et mere øh, standard-controller, som man var vant til tilbage i Xbox-PS2-tiden. Øh, mm. Og GameCube-tiden selvfølgelig. Det siger jo så... sig selv. Så var den også bare, altså noget helt unikt. Ja, altså, og det fungerede rigtig godt til spillene til GameTube. Ja, altså det, den var, det var super interessant bygget mm. op, synes jeg. Øh, og jeg kan huske første gang, jeg sad med sådan en, der hvad er det her? Yeah. Hvad er det for noget magtværk? Og når man så egentlig sådan prøvede det, så det blev det hurtigt meget naturligt. Ja, yeah. Hva hvad er det her, og hvorfor kan jeg godt lide det? Ja, hvorfor er den her knap så stor? Mm. Hvad er det her? H hvad er det her for en stik? Det er mærkeligt. Hvordan får jeg en til at vende sig rundt meget hurtigt? Nå, no, oh, <laughs> Det giver god mening. Hvorfor føles det her godt i Time Ja. Yeah. Hvorfor kan jeg spille shooters på konsol? Yeah. Ja. Forstår det ikke. Hvorfor er Metroid Prime genial med den her konsol? <laughs> Der må være et eller andet i vejen her, fordi det er for godt til at være sandt. Og ja. i det her tilfælde med Wii U, så var det for godt til at være sandt. For det, ja. det kommer ikke til at ske igen. <laughs> Og det værste ved det hele gør, mm -hmm. det er jo, at folk stadigvæk kommer til at købe den, fordi de skal have den til, til Super Smash Bros. Ja, og kun det. Ja, og det, og, og det gør, at selvom den her nyhed er for forfærdelig, så kommer det ikke til at bide dem i røven. Nej, det gør det faktisk ikke. Og det, okay. og det irriterer mig faktisk lidt. Ja, fordi det er sgu noget, de ikke rigtig har tænkt over, da de designede det her adapter, controller system. Fordi, jeg kan næsten ikke forestille mig, at der er noget i Wii U øh, som de bare ikke øh, kan lave om på. Hvor de bare sådan siger, at der er ingen måde, hvorpå vi kan få den her gode gamle GameCube-controller til at fungere på vores maskine. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror godt, det kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Hvis de bare havde designet det med controllerens forhold til konsollen i mente. Men det har de ikke med den her adapter, for det virker kun til til de nye Smash Bros. Du kan sætte en almindelig controller til, så det burde kunne virke. Ja. Yeah. Du kan sætte en almindelig Wii controller til, så der burde være en tweak omkring det. Altså, du, du burde kunne lave et eller andet. Ja, yeah, hvad hva med de der classic controllers? Fordi de der er jo også en meget standard. Ja, det er også dem, jeg mener. Ja. At, yeah. at, at dem, det mener at du sagtens skal bruge Wii U, så der må da kunne gøres et eller andet. Hmm. Så det er bare, at GameCube controlleren, de kan, ja, yeah, få yeah. ind. Altså, for at være personlig og... og snak fra min egen erfaring, så er jeg utrolig glad for, at jeg har skaffet mig en øh, ny Wii-maskine, så sent her øh, i racet, fordi nu har jeg en GameCube og en Wii i en maskine. Og jeg mm. har GameCube, GameCube controllers op på øh, min hylde, og dem kan jeg bruge på min Wii til de GameCube-spil, jeg gerne vil spille, som jeg aldrig har fået spillet før. Ja. Så Metroid Prime-serien, den skal jeg da bare have prøvet, siden alle snakker så meget om den. Mm. Og kommer ikke til at... Det, kommer, det ser ikke ud til, at det kommer til at fungere så godt med den her Wii U, selvom den har support for så mange forskellige controllers. Det, her, det var it, it was just not meant to be, I guess. Ja, det er en skam. Sku ærgerligt. Og her med lidt uh, tørre i øjnene, så må jeg sige, at jeg ikke har flere nyheder denne gang. Jamen, så kan jeg jo komme med min sidste nyhed, men problemet er, at vi kommer ikke i bedre humør. Okay, okay. Vi får det samme <laughs> og så lyder du så. sådan lige pludselig lidt sådan, ja, yeah, yeah, okay, okay. Bedre, jamen, jamen, jeg har forberedt. Øh, tårnene er klar, bare kom med dem. Bare kom med nyheden. <laughs> <laughs> så kommer jeg med tårnene. <laughs> fedt. Yeah. Um, Assassin's Creed uh, Unity. Ja. Yeah. det Der er, er Creed, yeah. nogle, nogle specs til de nye konsoller. Mm -hmm, mm -hmm. Det kommer til at køre øh, med opløsning på 900p. Det og, var en opløsning Og en framerate på 30 fps På begge konsoller på både Playstation 4 og Xbox One Det lyder som Battlefield 3 på min gamle PS3, måske? Ja yeah. øh, og nu kommer det sjove, det er at Vincent uh, Pontbriand, som mm. er senior producer på mm. Assassin's Creed Unity han bøde at sige, at øh, jamen, øh, vi besluttede os for at låse dem på de samme specs, så vi øh, kunne undgå alle de her debatter og sådan noget. Ja, yeah, okay, okay. Øhm, ja, og så ud det, så sagde han også, at, øhm, vi, at vi, sådan, hvis det bare var på grafik, jamen, så kunne vi komme op og køre på 100 fps. Men på grund af AI, så er vi nødt til at ned på 30. Okay. Øh. Sådan lige for at sige, at jamen, den grafiske hardware på begge konsoller er virkelig stærk. Okay um, så. Men nu øh, har Ubisoft jo godt lige se, de har set, at øh, den her udtalelse den var ikke så klog. Mm, nej, det var den vel ikke. Så de har været ude og sige, at øh, vi kan godt se, hvordan at øh, Pondreans øh, kunne være lidt... Øh, eller hans udtalelse skulle være lidt misfortolket. Mm -hmm. øh, som om, at vi med vilje har lowered, eller, ja, sat nogle spæks ned, yeah. for at det øh, kunne ligne hinanden. Det er ikke tilfældet. Det her det var det, vi fandt frem til, og det her det var det bedste. Det var det, begge konsoller kunne ligesom, klare. Okay så. Og vi skal bare fuldstændig ignorere det faktum, at i lang tid, så var det bare... Øh der troede de fleste bare naturligvis, at Unity kører øh, 1080p 60 frames per second på PS4'en. Ja, og det er jo også lidt det, vi har set med nogle af de andre spil, det er, at det har kunnet køre bedre på ps 4 end det har på Xbox One. Ja. Og med, ja, første udtalelse taget i betragtning, så er det garanteret også tilfældet her. <laughs> ja, jeg er ikke glad for at sige det, fordi jeg har mange gange, at jeg ejer ikke nogen... Xbox-konsoller overhovedet, og jeg lyder som en fanboy det meste af tiden. Men det er vel bare sådan, som det er? Ja. Altså, det... Altså, jeg, jeg synes bare, det, det, det er dumt. <laughs> det, er... <laughs> det er rimelig dumt. Hvor, hvorfor er det, at udgivere, skal... udgivere og udviklere skal begynde at... S skal... Sådan begynder at spille øh, lidt heldende i det her, øh, konsol, den her konsoldebat yeah. Vi skal alle sammen være gode venner og sådan noget. Nej, I skal bare lave spillene så godt som nu kan på hver Ja yeah. Altså hvis de begyndte at låse det på PC, folk vil jo først sluf Så folk dø Altså, jeg ved godt, det er meget specifikke sager, jeg kommer til at tænke på, men det er også sket i højere eller mindre grad. Og jeg tror også, især Ubisoft skal være meget stille og måske øh, passe lidt på med deres udtalelser, fordi deres håndtering af PC-ports, lad os bare sige sådan, det er ports, øhm, det er, de har ikke altid været gode. Altså, mm. der, er, der er spil, som har, køre, har har muligheden for at køre rigtig godt på PC, hvor det bare ikke har kørt godt på PC. Så øhm, selvfølgelig så kan man også komme ud i en lang snak om PC og konsollerne, og hvordan udgiverne og udviklerne ser på det. Det synes jeg ikke, vi skal. Men jo, du har ret, altså der er en så underlig krig mellem Microsoft og Sony lige nu, så det er, på en eller anden måde, så får det snevet sig ind i stort set alle de store AAA-titles, hvor ja. debatten igen skal være sådan, jamen det, det, det kan måske godt køre bedre på PS4'en, men det kommer det ikke til, eller også så kører det sådan rigtig dårligt på begge, altså lad os bare være ærlige, 30 frames... Det er rimelig dårligt. Især også, når man tænker på, at det er sådan et fast-paced spil som Assassin's Creed. Og især også, når man tænker på, at det meste af tiden, så er det ikke 30 frames per sekund, Lad os være ærlig. Hvis bare, Hvis bare det begynder at falde ned under de 30, så kan du virkelig mærke det. Ja. Uanset om du er erfaren spiller, eller du er en af spillerspilhister øh, her. Altså, altså selv, selv når min søster spiller The Walking Dead, så kan hun sgu da også lægge mærke til, at det kører lidt underligt på PS3'eren. Ja. Hun er jo ikke blind, så, øh, så lad os bare være ærlige og sige det. Og også den her opløsning. Vi har 720p, vi har 1080p, det er nogle fine opløsninger. Jeg kan godt forstå, hvis man i nogle tilfælde vælger at sætte det ned på 720 og måske prioritere um, frameraten i stedet for, eller bare sætte det ned, fordi ens motor måske ikke er den mest stabile, eller sådan noget. men at sætte et spil ned på 900p, det virker godt nok som om, at man prøver at komme ned på et niveau, hvor det lige præcis øh, kan køre så godt, som det burde. Men så ikke højere end det, fordi at der er et eller andet galt. Og det kunne måske godt være, at Xbox One-maskinen ikke kan klare mere end øh, 900p i det her tilfælde. Hvor måske de kunne godt klare det bedre på PS4'en. Ja. Det er et touchy subject, det ved jeg godt. Jeg, det er det også. Jeg, og det er... jeg er ikke ude på at fornærme nogen. Nej, altså... Og... I kan godt lide videospil, uanset hvilke konsoller de kommer på. Men ja. fuck engage. Ja, det er, er ikke... Fuck ja, den det er en pæn ring. Ja. <laughs> um, altså, ja, jeg også... Det er, som du siger, lidt touchy emne. Mm. Jeg vil heller, helst heller ikke snakke for meget om det, fordi at... Nej, nej, selvfølgelig. Jo, jo længere jeg sådan er kommet i det, jamen, jo mm. mere og mere glad er jeg blevet for, for Playstation. Jeg synes, at 360'erne og Playstation 3 var meget lige. Ja, øh, altså, jeg kan også godt også se, også ja. også se, hvordan mange kan sige det der med, at, øh, at jamen, det der laveste fællesnævner, det har vi også haft før. Men jeg synes egentlig bare, at slutresultatet og de løsninger, som de fandt på, det fungerede bedre før i tiden. Ja. Det her, det er sådan lidt noget magtværk. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg synes bare, at det... jeg, jeg ved ikke, hvad det, hvordan Microsoft gør, at, at de sådan mm. kan. Vi skal helst ikke se dårlige ud, så vi ikke godt være søde og ikke vise, at vi er den svage af de her to. Yeah. På det her punkt. Altså, vi, skal yes. ikke, vi skal jo heller ikke hænge Xboxen ud, men. Nej. Men, altså, jeg ved ikke. Ja, jeg synes det er mærkeligt. Mm. Jeg, jeg synes det er træls, at det begynder at gå ud til udviklerne, at de også begynder at Ja, fordi... Det... Men man kan selvfølgelig sige, at hvis Microsoft bare bliver sådan... ...får et hissefit og så siger, så gider vi ikke have et spil. <laughs> og så er det ja. bare sådan... okay, så tager udviklerne jo også penge på det. Nemlig, det vil være rigtig, rigtig krise. Ja. Så bliver det, det jo rigtig, først var... chaos. Nemlig. Så går det helt mok. Ja. Det... Altså, personligt har jeg ikke nogen interesse i Assassin's Creed-serien længere. Heller jeg ikke, nej. Men jeg synes bare, at vi igen får... Vi har faktisk haft en god pause med de her øh, opløsnings- og FPS øh, specs på spil, synes jeg. Ja. Øh, dem havde, havde vi langt, eller dem havde vi flere afsnit træk, synes jeg. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> altså, det skal også stå. Ja. Så det kan jeg godt se, der kan jeg godt se hvor du kommer fra. Ja. Øh, og så synes jeg bare, at det er desværre ikke blevet bedre. <laughs> Nej. Af lidt pause, vi har haft. Yeah. Ja. Jeg, jeg synes også, det var en interessant en du valgte, fordi at man kan sige, Assassin's Creed Unity, det, det virkede som om, at øh, hvad de har været ude og snakke om, det er, at de havde noget interessant tech, og de har gjort mange op opgraderinger, men nu kommer vi så bare ud, og har den her lidt, lidt underlige nyhed, hvor det er sådan, vi har vi taget et skridt frem, men to tilbage, på en eller anden måde. Ja. Ærgerligt, ærgerligt. Det er skam. Ja. Øhm. Og specielt, når det er tydeligt, at vi i hvert fald har en konsol, der kan potentielt mere. Ja. Yeah. Øhm, og, og jeg har altså også en fornemmelse af, at det kan Xbox One også. Det handler bare, ligesom med Playstation 3, om at få det ud af den. Ja. Yeah. Det kan godt være, at det bare er sværere, men jeg tror altså godt, at den kan. Ja, yeah, og især også, når man tænker på, at det er sådan nogle erfarne og, hvad skal man sige, capable- Øh, udvikler os, mm -hmm. som har været i industrien i så lang tid. Altså, det, vi, vi sidder ikke og siger, at det er nemt. Vi siger bare, at det nok kræver meget arbejde, men at i sidste ende, så bliver slutresultatet godt. Ja, det bliver jo bedre slutresultat, og det ja, ja. selvfølgelig Uncha kræver det mere arbejde, men... Ja, Uncharted 2 på PS3'en. The Cell. Helt ærligt. It's pretty good. <laughs> ja. Altså, det, det er jo også bare, altså... Naughty Dog, de beviste jo virkelig, hvad du kan presse fleste af sin træer til. Mm -hmm. Det er en måde. <laughs> øh. Så, ja. Yeah. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor lang tid skal vi vente, før vi ser, hvad Xbox One virkelig kan? Ja, hvornår det er at se. Ja, hvornår kommer der et studie, der siger, at vi har fundet ud af, hvordan vi, vi kan få det bedste ud af den her maskine, så I også får en, den bedste oplevelse? Mm. Uden at vi er nødt til at skal gå kompromis med vores fætter over for Sony. Vores <laughs> bad <Spæt> og <fætter. laughs> Altså, fordi jeg synes også, altså... nu er jeg jo også, at jeg, jeg, jeg er lidt træt af... jeg er lidt træt af, at flere af mine spil måske... skal begynde at indgå de her kompromiser. Er det ikke øh, første gang, du offentliggør på... apropos Game Test, trademark... at du øh, har en PS4 nu, Kasper? Jeg er lidt i tvivl, om jeg nævnte det i sidste episode... Der var jeg jo ikke med, der kan jeg Fine. ikke huske, om du uh, nævnte det. Yeah, jeg uh, kan huske, yeah. at jeg nævnte, at vi havde, yeah. vi havde været på jagt efter en. Ja, yeah, I havde været på jagt efter en, og nu er du så af en, så... Yeah. Welcome aboard, son. Oh, well, thank you. Enjoy the good games and the pretty, pretty stylish look of the console. It's pretty. Yep. I think it is too. Yeah. All right. Den den på barberet, eller havde du med at sige om øh, nej. Resolution Gate, eller hvad de kalder det? Resolu Vi skal ikke kalde noget Gate. Det går bare det, galt. Jamen, det gør de bare. Jeg, tager, <laughs> jeg tror, der var nogen, nogle nyheder, øh, nyheds sites, og sådan, når de tweeter deres nyheder ud, så er det sådan, <laughs> Assassin's Creed Resolution Gate, og sådan noget. Åh nej. <laughs> hashtag. Så. Don't call it Gate. Øh, ja, det, det er meget underligt, men der er nok også nogen, der bare laver sjov med det, at this point. <laughs> Så ja, vi er, vi er ved at uh, runde af her, men vi skal selvfølgelig huske at nævne, at I kan se vores uh, søsterprogram, uh, eller det primære program uh, GameTest, på uh, GameTest Danmark, uh, i vores YouTube-kanal i et ord. Og I kan også finde os på Facebook-gruppen, hvor vi hygger og minkler. Uh, den hedder Group GameTest. Ja. Og så kan I også synes godt om vores Facebook-side, hvor I løbende kan få, få opdateringer om, hvilke anmeldelser vi kommer ud med, og det mere formel, den mere formelle side af os, når vi ikke er så goofy hele tiden, det er GameTest Forever ind på Facebook. Mm -hmm. Og så kan vi også øh, følge vores Twitter, som er GameTest Forever. Yes. Og så skal I også huske, at øh, hvis I er nogen derude, der har mange penge og mange iPads, så skriv <tryk> til os på gametestdk.gmail.com. Og hvis det ikke er tilfældet, så vil vi også meget gerne høre fra jer. Vi er øh, meget glade for at lytte og her på apropos GameTest, så det I skal ikke være genet. Bare send noget sted, så tager vi det med i vores daglige rutine, eller hvad man skal sige, vores øh, rutine vores her i, øh, i programmet. Yes. Så ja, det var det for denne gang. Mange tak til dig, Kasper Lykke. Jo, tak i lige mod dig. Og øh, så må vi jo håbe, at, øh, at ham der, Hoff, Hoff han hygger sig øh, med alle de penge, hvor end han er. Og ja. man øh, vender tilbage på et tidspunkt, det må vi jo se, men indtil da så er jeg og Kasper her i hvert fald til at øh, forkæle jeres øregange, så yes. Yes. ørekanaler og øregange, hvad vi nu kan finde ud af. Mm. Det skal vi, det skal, mm. det, øh, vi kan gøre vores bedste i hvert fald. Så mange tak fordi I lyttede med, vi ses en anden gang. Hej, hej. Hey, hey.